Ce-i amorul? Ce-i amorul? E un lung prilej pentru durere, căci mii de lacrim nu-i ajung și tot mai multe cere. Din un semn întreg de la ea, el sufletul ți leagă, încât să nu mai poți uita viața ta întreagă. Dar încă de te așteaptă în prag, în umbră de unghiere, de se întâlnește drag cu drag, cum Atacere. Dispar Și ceruri și pământ Și pieptul tău se bate Și tot o atârnă De un cuvânt șoptit Pe jumătate. Te urmărește săptămâni un pas Făcut alene, o dulce Strângere de mâini, Un tremurat de gene. Te urmăresc luminători Ca soarele și luna și Peste zi de atâtea ori Și noaptea totdeauna. Căci scris a fost ca viața ta de durui să nu încapă, Căci te-a cuprins asemenea lianelor din apă.